Poetul. Frumos ca un erou de melodramă, el se expune în poze studiate, profil troacar, din față pe la spate, de la spate și tuturor surâde ca o damă. Știu până și vardiștii cum îl cheamă, a devenit o personalitate, cotidiana lui celebritate ca un balon se umflă din reclamă și scrie, scrie și nimic nu șterge, având mereu impresia că merge și că într-o zi va cuceri parnasul. Zadarnic, totdeauna la intrare cu politeță îi se taie nasul, că îi crește iar, din ce în ce, mai mare.